Після стількох років вони не втратили ні свіжості, ні загадки. Хіба що лише тепер мені здається, що з живописних листочків і хмар і тоді капала на роса, а чи я запекла кров. Лише я цього іще не розуміла. Я вже давно не приїжджала до своєї зістарілої і згорьованої сокрохи. І лише тепер я розумію, чому. Мені було б страшно дивитись на незаймані стіни святошної кімнати, яка зробилася просто музеєм пам'яті, і з якої віє могильною прохолодою. Тоді, по смерті Василя, коли я також дві добина виходила з тієї обмальованої кімнати, і в яку мама заборонила заносити синове тіло, Василів троюрідний брат Юрко в тій самій, тепер уже порожній кімнаті, поклав свою важку чоловічу долоню на моє плече. Не побивайся, невістко. А Василя «Не вернеш! А тобі треба жити, бо маєш діти, а ми поможемо!» Гострий біль пронизав моє змертвіле тіло і шугнув кудись між сніги і пасма дощу на стінах і стелі. Мені озвалось напередаване бажання. Я відчула потребу чоловічої руки на собі. «Так, я хотіла ласки саме тепер і тут». Це бажання видалось таким нестерпним, що лише неймовірна воля і сціплені до скреготу зуби допомогли мені уникнути істерики чи якоїсь неадекватної поведінки, найбільш важкий для мене час. І я тоді зрозуміла страшну річ. За багато-багато років спільного з Василем життя для мене так і не відбулось нічого особливого у колись весільних стінах. Я довго чекала на щось незвичне і таке чудне, як олені поміж травами. Довго прислухалась до шелесту снігів на стінах, коли ми нараз ночували у цій кімнаті. Але сніги собі текли повз нас, не займаючи. І поволі, без особливого жалю, я звиклася із довготриваючим станом очікування, а потім просто глухого розчарування нашим перісним існуванням. Цей малозрозумілий осад збунтувався в мені саме цієї хвилі, коли Юрко ще тримав свою руку на моєму плечі. Як же це може бути саме тепер, коли я повинна би сама вмирати стуги і горя? питала себе, вгортаючись уночі у темній кімнатці, по стінах якої літали птахи і плакали дощі. А на ранок я зібрала дітей і речі і поїхала, ні з ким не попрощавшись. Ніхто не був винен. Але я чомусь тоді покарала всю Василеву родину, так ніколи нікому і не пояснивши своєї жорстокості. І ось нарешті кара наздогнала і мене невинну, як тепер усе частіше здається мені. Бо тоді, після похорону, я зрозуміла, що хочу жити, але жити не так, ніби п'єш дистильовану воду, а якось смачніше. Я не знала, що то є смак життя але знала напевне, що він якийсь особливий, не такий, як дотепер. З цією думкою я лягала і вставала, але пальцем не ворушачи, щоб справді щось змінити. Головне – діти. Діти були моїм прапором і стержнем, що тримав і не давав упасти, але не давав сміливості подумати про щось таке, про що я вперше подумала у розмальованій, закрушеній хаті». А зараз добігає кінця не просто моя самотня друга ніч, перепалена чеканням молодого придисіта. Мені здається, що все моє життя також добігає кінця разом з цими безумними ночами. Рік, відведений мені шмаркачем із вулиці, калатав у дзвони, які вперше вдарили, але не розбили мене після весільної ночі. А коли розбили, шмаркач познущався наді мною, як над останньою шльондрою. Певна річ, що шльондрою, бо хіба порядна жінка, побивалася б так страшно, як побиваюся я тепер у чотирьох стінах. Рік я трепетала живим листочком на дереві життя, а ці два дні і дві ночі обли стокне окропом, кислотою, і мені стало смертельно боляче. Колись у дитинстві я питала бабусю, чи не болить конюшину.